Андрій споглядав послідовність при здійсненні наміру, ніби картинку в книзі. Ровілися Марева. Сама пустка запала в глибочину, з загрозою, тишиною, мертвістю, мов цвинтар. Дивна для пам'яті. Брала очі. Його великі очі і темно сірі, як у матері. «Що там бачиш?» – питає Микола. «Поки нема нікого. Піди до сільради, вікно заглянь, як тато». Більший має право посилати, і Андрійко слухається, звик. Шанував брата, той боронив завжди добрий і справедливий, з тихою і світлою думністю в худорлявому вигляді. Посланець вернувся, бо з Сідней сільради виступили два сизо-мундирні міліціонери і покорюють. Потягнули з перехрестка до сільради місцеві партійці. Микола на них вимовив, хребо труси. А мені? Ми, ми хліботруди, сказав Андрій. В основному вірно, але хліботруди не ми з тобою, а старший. Ми хлібокуси. Андрій мовчки згодився. Потім повідомив. Я знаю, хто всякий другий. Що знаєш? Є хлібопроси і всякі. Добре, сказав Микола. Твій горщик здібний варити, а ще? Ну є хлібоноси і хлібовози. Хто? Ще. Зараз подумаю, їх хліботорги, їх хлібокупи, хлібокради. Це все. Гаразд. А хто ті, що хліб дають хліба просам? Андрій думав і вагався і не міг сказати. Видно, знайшов слово, яке не задовольняло, плечима знизав від невирішення. Звуться хлібоданий, назвав Микола. Їх мало. Витіснили їх сильніші. Скажи, хто ті, що хліб беруть? Хлібо бере чи ні? Микола поправив, вони хліб охапи. Засвоювши новий термін, Андрій показав на збір колосів Ради, куди прокотили дрожки. Пам'ятай, попереджає Микола, щоб замок держав на губі. Ти проквакуєшся з назвами «Тата замучать по арештах» через нас. Зрозумів? Я мовчатиму. Микола перевірив крайні окраси на кілках, доповнив декотрій. Витяг пожмакану книжку з кишені і, сказавши братові, гуляй поки що, зосередився на сторінках з обідраними берегами. От, спільно мандрують правда і кривда. І мусять згідно з умовою хліб ділити. Правда спочатку постачає, далі черга кривди бо ця друга так запропонувала і перша згодилась. Як клунок правди спорожнів і гинула з голоду, то кривда виняла з неї очі, платою за дрібні кусники хліба. Читає і жахається Микола. І обурюється, як же так. Страшно ранить його підступність. В мішку старші учні дали текстем. І виліли, читай і думай, чим відплачують нам, забираючи хліб. Микола забув поглядати на свій ради, біля якої з граєми, грає воронів, купчик та бригади, зготовані рушати. Приживає він з міст, ніби самого напасть мучить, з кров'ю відбирає світло очей, ведучи на смерть, він присуджений, зловістя грозиться, заступаючи день. Андрій побрів через пустош до сараїв, потоплених між бур'яни. Самі руїни з потрухлими дошками в плісні, ходив як Сновида, посадили, порожні після висолок, саморобна печ родіє. Цеглини складені в неповний квадрат, і зверху аркуш заліза з круглою вирізкою. Був якийсь незримий зв'язок між знахідкою і почуттями хлопця, через що річ видавалася поглядові значно справжнішою, ніж довколишніш, і пробуджувала болючий неспокій. Ніби десь бачив закуток, що розкривається перед очі. Бачив з іншого обширу, прозорішого, ніж звичайний. Видіння виступає бічними образами, примітно, а рештою – являється з незримості і турбу,